Sommargäst på Radio 88. Idag är frilansjournalisten Leif Lundvall. Remiss Salgrenska eller Östra sjukhuset. Avser 49 09 23 56 59 Leif Lundvall. Patient som sprungit i Göteborgsvarvet och kollapsat vid mål. Medvetslös och utvecklade kraftig oro och konfusion. Ej kontaktbar. Fick snabbt 1,0 liter natriumklorid utan påtaglig effekt. Sen ytterligare 2,0 liter ringeracetat. Fått syrgas på mask krävde sammanlagt 5,0 mg lugnande dolmisium på grund av kraftig agitation. Inkom till sjukvårdstältet 17 och 15, hade 37,8 i rektal temp. Ej kontaktbar 18,40 men andning och cirkulation bra. Restsidering? Frågetecken? Frågetecken. Kräver fortsatt om omhändertagande. Vänlig hälsning. Nils Nilsson, narkosläkare SS. Sjukvårdstältet Slottskogsvallen. Jag heter Leif Lundvall och remissen som har läste upp av sig mig själv- och den skrevs efter att jag har sprungit mitt sjätte Göteborgsvärv. Året var 1988. Jag var nog den som råkade mest illa ut det året- och allt var mitt eget fel. Jag överskattade mina krafter totalt- och min envishet och vilja drev mig på tok alldeles för långt. Trots att jag har sprungit Göteborgsvärv fem gånger tidigare- gjorde jag allt fel. Året förra hade jag sprungit på 1 34 och nu fick jag starta i en grupp långt fram med duktiga löpare. <kör> jag hade varit ute i solen hela förmiddagen och jag hade druckit alldeles för lite. Före loppet blev det jäktigt och ingen vätska då heller. Och jag försökte hänga med i ett tempo som var alldeles för högt för mig. Det var jättevarmt. Luften dallrade. Det var 27 grader mellan husen. Första gången jag gick var på Göta Älvbron och sen kom jag knappt ihåg något mer av loppet. Jag kommer vagt ihåg att jag fick frossa efter Linnéplatsen, men jag klarade mig ändå över den lilla bron och in på Slottskogsvallen. Det var bara hundra meter kvar när jag började gå i zigzag som den där sveitsiska maratonlöperskan Gabrielle Andersen gjorde på OS 1984 i Los Angeles. Hon kom i mål, men det gjorde inte jag, trots att jag slog vilt omkring mig när de sprutade vatten och försökte stoppa mig. Leif Loket Olsson ropade ut i högtalarna anhöriga till Leif Lundvall snabbt till sjukvårdstältet. Sen var jag medvetslös i fyra timmar. De pumpade i mig fyra lite vätska och jag var kvar på östra över natten. Jag sprang inte så mycket på ett tag men jag har faktiskt sprungit i Göteborgsvarvet några gånger efter den där traumatiska händelsen. Det hade faktiskt kunnat bli mitt sista lopp. Jag fick en specialmedalj av en kompis Inge Monson, efter loppet. Varvets största kämpe stod det på den och den jag är jag glad för trots att jag inte var något föredöme precis. Välkommen till mitt sommarprogram och nu ska jag spela min första lås, låt och vara lämpligare än Keep on Running med Spencer Davis Group. Jag heter Leif Lundvall och är dagens sommargäst här på Radio 88. Eftersom jag förmodligen är helt okänd för de flesta av er lyssnare tänker jag presentera mig lite närmare. Jag är snart 64 år och har bott i Sävedalen under de senaste 33 åren. Jag trivs väldigt gott här. Man kan nog säga att jag tycker om mitt Sävedalen ganska så mycket. Jag är en helt vanlig person med många olika intressen. Sport, musik... Reser, familjen och att skriva och fotografera är väl det jag brinner mest för. Och lite onödigt nördig tycker nog de flesta att jag är. Jag är gift, har två vuxna pojkar som nu har egna familjer och tre goa barnbarn, Gordon, Ben och Maj. ekonomi, i grunden och de senaste 25 åren har jag varit anställd på Telia, bland annat som ekonomichef i ett antal år. Det har blivit en och annan budget. Någon prognos och ett och annat bokslut genom åren, det kan man lugnt påstå. På hösten 2009 när jag var 60 kom min chef in till mig en vacker höstdag. Han erbjöd mig avtalspension. Aldrig i livet, sa jag. Jag älskade mitt jobb och var livrädd för att bli sysslolös. Vad skulle jag göra istället? Men efter en veckas tänk och efter viss övertalning fattade jag att jag var nog bra dum. Om jag inte tog det här fina avtalet. Och så gjorde jag det. Jag gjorde upp en li egen liten affärsplan. Ja, man kan kalla det min lilla drömlista. På saker och ting som jag skulle vilja ägna mig åt. Många punkter på den här listan kan jag faktiskt bocka av. Så är nu några år senare. Nu är jag en glad mångsysslare. Som frilansar, som journalist och fotograf. Några dagar i veckan. Bloggar om fotboll och jobbar mycket ideellt. Och jag trivs som fisken i vattnet med mitt mångsyssleri. Jag tycker förresten det är väldigt viktigt att drömma och sätta upp mål och försöka nå dem. Man klarar av en hel del bara man vill och jobbar på det. Det är bara det att vissa saker tar lite längre tid att klara av. Här kommer Dream Baby med Roy Orbison. Mm. Stort intresse som jag och min fru Inger har är att resa och vi försöker nu för tiden göra ett par spännande långresor varje år. Mitt radioprat kommer därför att handla mycket om händelser vi varit med om när vi varit ute i världen. Men jag kommer att prata om lite annat också. 2007 gjorde vi en riktig drömresa på egen hand, Inger och jag. Vi tog oss genom hela Sydamerika, från Buenos Aires, via Uruguay, Brasilien och bil genom hela Paraguay till Bolivia för att avsluta i Peru. Resans stora höjdpunkt var dagsbesöket hos vårt faddebarn, en liten kille på 11 år som heter Johnny Condori. Vilket grymt fräcknamn förresten. Det låter som namnet på ett fotbollsproffs, tycker jag, Johnny Condori. Vi hade hjälp av faderorganisationen Plan och efter mycket mankemang i La Paz var vi äntligen på väg till Johnny och hans familj. För att inte göra detta allt för långt ska jag bara berätta några händelser från den här speciella dagen. Jag glömmer aldrig när vi kom fram till den lilla knaggliga, branta grusvägen och såg det lilla stenhuset i backen. Vi var väntade och Johnny stack fram sitt huvud bakom knuten. Han hade en röd keps på sig. Småsyskonen jo jo Giovanna och Julio Cesar var också med och de var otroligt blyga. Efter en stund kom även mamma Filomena ut. Hon hade brun, kullig hatt på huvudet som alla gifta kvinnor har i Bolivia. Sju lager kjolar och hon var väl... Ungefär 150 cm lång. Hon såg ut precis som alla de andra fantastiskt fina gummorna som vi såg överallt i Bolivia. Ett ansikte med mörkröda kinder som solen bränt och med kolsvart hår i fläter. Gummorna i Bolivia utstrålade en enorm värdighet. Filomena talade bara Aymara-språket så det var inte mycket som blev sagt i en början men Johnny kunde lite spanska och med honom gick det lite bättre. Vi visste att vi skulle få något att äta och att det skulle vara enkelt och det var det verkligen. Men det var ändå oförglömligt. Filomena bar ut all, ett grovt stort tygstycke som hon la på ett litet bord. Det innehöll kalla potatisar, vita och svarta, majs och ett litet fat med ett stekt smulat ägg. Vi fick äta med för händerna och det var väldigt enkelt som sagt. Jag var ju lite av en huvudperson så jag skulle ta först. Filomena hämtade sedan en stor fantaliknande flaska och en konservglasburk som vi fick dricka ur, en efter en. Plankillen berättade sen att de äter skär tre gånger om dagen och att potatis är den överlägset viktigaste födan. Vi hade med oss presenter till barnen och till Filomena och jag fick också en jättefin liten väska som hon hade vävt. Efter en stund hämtade de alla brev och alla fotografier som jag skickat genom åren. Breven var nästan orörda, såg olästa ut men fotografierna var tömmade och skrynkliga och man kan bara tänka sig så många gånger att titta på bilderna på de här konstiga människorna från Sverige. När det blev kväll tog vi adjö från denna stillsamma Aymara-familj och åkte nöjda med jipen ner mot Titikakasjön och den fantastiska solnedgången. Man fick sig verkligen en tanke om hur olika levnadsförhållanden vi har i vår värld. Johnny är 17 år nu. Jag är inte mitt fadderbarn längre, men jag tänker ofta på om man studerat vidare för att bli den doktor han berättade att han så gärna ville bli. Här kommer nästa låt, The Unchained Melody by Righteous Brothers. Oh När man reser så mycket som vi gör finns det ju mycket att berätta när man kommer hem. Konstigt nog är de vanligaste frågorna. Klarade ni er från magsjuka? Var det några missöden? Ni blev inte rånade va? Och okej, vi har varit med om en hel del men aldrig något riktigt allvarligt. Vi har bland annat blivit hotade och anfallna av en kille med en trasig flaska i karakas där vi också blev pickpockade. Vi har blivit väskryckta i Barcelona och vi har haft tjuvar in i vår hyrda lägenhet på rivieran under tiden som jag låg och solade på altanen. Händelsen när jag höll på att bli av med pengar och plånbok i Quito i Ecuador är rätt rolig och värd att berätta. Det började med att jag ett par veckor innan resan var på ett 50-årskalas någonstans i de djupa skogarna utanför Kina- på natten var det dans på logen och efter en svettig dans satt jag och tog igen mig på ett uppbyggt räcke ett par meter upp på logen. Då kom det en överförfriskad gubbe och satte sig på samma räcke. Räcket brast och vi åkte baklänges rakt ner i backen. Jag trodde jag skulle slå ihjäl mig, men det enda som hände var att jag fick räcket under låret i fallet och det gjorde fruktansvärt ont. Läkarna på Möndal konstaterade att inget var brutet men att de aldrig sett en större lårkaka. Resan till Ecuador var i fara, men jag åkte i alla fall med och det var käpp som gällde för mig de veckorna. Första dagen i Quito åkte Inger och jag in med en trådbuss till centrum och jag stod och hade ont i benet som nu var gult och blått ända ner till tårna. Jag höll i mig med bägge händerna i stropparna från taket i den överfulla bussen. Rätt som det var så var en kille som tecknade med två fingrar mot sina ögon. Se upp! Och pekade på en annan man i 40-årsåldern. Jag kände direkt på framfickorna och plånboken med en hel del pengar var borta. Jag skrek tjuvar, tjuvar och Inger fattade genast galoppen och vi gick på killen och fick också hjälp av de andra i bussen. Inger kan spanska skapligt har dessutom en bra och en lite märklig egenskap. När det blir skarpt läge pratar de språket helt plötsligt nästan flytande. Killen kände sig naturligtvis hotad för vi var väldigt aggressiva. Och desperata och helt plötsligt låg min plånbok på bussgolvet och dessutom en massa dollarsedlar som man snabbt gjort sig av med. Vi krafsade åt oss grejerna och staplade darriga av i nästa hållplats. Där satt vi sen rätt länge och pustade ut på en kyrktrappa. Det var nära ögat men reskassan var räddad och vi tackade vår lyckliga stjärna att jag och jag kunde linka vidare med mitt sargade lår. Här kommer en låt med min absoluta favoritartist Bob Dylan. Det är Highway 61 Revisited. Abraham, mm. kill me a son. man, God said no Abe said what God said you can do what you want Abe but uh, Next time you see me coming You better run Well Abe said Where you want this killing done God said all oh, out Highway 61 Georgia Sam, he hit a bloody nose Welfare the department They wouldn't give him no clothes He asked poor Howard, where can I go? Howard said There's only one place I know Sam said, tell me Quick, man, I got to run Oh, Howard just pointed finger said to louis the king i got forty red white blue shoe strings and a thousand telephones that don't ring do you know where i can get rid of these things and louis the king said let me think for a minute son and he said yes i think it can be easily done just take everything down to highway 61 Now little fifth daughter on our twelfth night Told our first father that things weren't right My complexion, she says, is much too late He said, come here and step into the light He says, mm, you're right Let me tell the second mother this has been done But the second mother was with the seventh son And it was both out Stay one <laughs> Now the roving gambler He was very bored Trying to create a next world war He found a promoter Who nearly fell off the floor He said I've never engaged In this kind of thing before But yes, I think it can be Very easily done Vi älskar att komma till nya länder och besöka sevärdheter. Men det som är allra roligast är alla de möten med vanliga människor som vi fått vara med om. Jag kommer till exempel aldrig att glömma när vi en tidig morgon satt i skuggan bakom templet Wat i Kambodja. Och under ett par timmar pratade med vår chaufför om hans uppväxt under Pol Pot-regimen. Och hur hans buddhistiska tro fått honom att förlåta och gå vidare. Det var magiskt och man lärde sig en hel del om livet. På samma resa åkte vi vidare till ett land som vi verkligen förälskade oss i, Vietnam. Jag beundrar folket där, så som de sliter för brödfödan från morgon till kväll och så vänliga de är mot oss främlingar trots allt de har varit med om. Vi bodde några dagar i en stad som heter Hoi An. Den stad full med skräddare och redan första dagen lät jag sy upp en vietnamesisk fotbollströja. Jag köper nämligen alltid en fotbollströja och en flagga i varje land och i varje större stad som jag besöker. Jag har ganska många i källan nu till förträd för någon annan i hushållet, ja jag säger inte vem, som inte har samma samlarmani som jag själv har. Nå ja, det ska vi inte prata mer om nu. Efter ett par dagar och lite ändringar var jag nöjd med tröjan. Den skulle vara exakt som landslagets originaltröja och dessutom ville jag ha nummer nio på ryggen och namnet på deras bästa fotbollsspelare, Le Coq nu var det också så tursamt att Vietnam för första gången var i final i sydasiatiska mästerskapen i fotboll. De skulle möta ärkefienden Thailand som de inte besegrat på 13 år. Finalen gick över två matcher och Vietnam hade vunnit första matchen med 2-1 på självaste julafton. Vi förstod att detta var något helt otroligt stort och att de skulle fira enormt om de vann. Jag hade på mig min specialsydda landslagströja med den stora vietnamesiska stjärnan i mitten- och en stor flagga som käpp. Och jag gjorde stor succé och hamnade definitivt i centrum på baren där vi så matchen. På övertid gör min gubbe Lekock vinn 1-1 och allt, allt exploderade i den lilla stan. En armada med motorcyklar bryter fram. Oerhört pampigt och plötsligt är det tusentals människor på gatorna. De vrålar, bryter kvistar från träden som de viftar med och kör så fort det bara går. Tre, fyra stycken på varje motorcykel. Helt vansinnigt. Jag är mitt i händelsernas centrum med min fotbollströja med rätt namn på ryggen och med min flagga. I timmar varar festigheterna på gatorna och alla verkar älska mig. Den stora vittåriga gubben med den vietnamesiska flaggan. En fantastiskt rolig och färgsprakan afton där jag äntligen <kör> blir uppskattad efter förtjänst. Här kommer Är det så det ska vara med John Holm. det ska ha, det är så det ska vara. Du går fram till du är stolt, en som alltid stormar tålen, tills den dag man spänner av. Sen skänks allt vi taget vid. Och den ska kämpa är för sin framtid Bygga framtiden där jag slår En sommar här Precis på samma sätt som vi blir så lätt att blir En liten fargast på ett tag Utan brandtid, utan stort En som jag stormar två Och En av de roligaste resorna vi gjort på senare år är den till Tanzania. Safaridagarna i Tarangire, Ngorongoro och Serengeti var helt magiska. Djuren är många, många fler än man tror och man blir helt absorberad av dem. Att sitta i jipen med kikaren och spana in lejon, giraffer, bufflar, leoparder, zebrer, antiloper och savannens alla andra djur som springer fritt är helt enkelt fantastiskt. Man tror att man befinner sig i en sagovärld någonstans. Vi hade sällskap i jipen av Bodil och Sonja, två trevliga damer från Göteborg som vi inte kände innan. Och redan dag två inträffade den händelse som vi kommer ihåg mest från de här dagarna. Vi var på Tarangire Lodge och vi skulle bo i tält. Vårt tält nummer 22 låg allra längst bort. Don't walk beyond this point stod det på en skylt vid tältet. Tälten som stod på en cementplatta var väldigt fina och bestod av två delar, en sovavdelning och en med toalett och dusch. På kvällen åt vi en fantastisk middag i restaurangen på lodgen och redan klockan nio kom det en kille med en ficklampa. Det var kolsvart ute och han skulle följa med oss hem till tältet. På vägen dit var det elefanter i slänten och jag fotograferade med blixt fast jag egentligen inte fick för vakten. Typiskt dig, så Inger. Vi gick och las tidigt, men klockan två på natten vaknade jag av att det var något som skrapade och rev och röskade i vårt tält. Det är liksom slet i tältduken och i taket. Först tänkte jag det var babianer, men så blev det bara värre och värre och hela tältet skakade. Och utanför hördes en kakafoni av alla djungens ljud. Jag väckte inger och vi var verkligen jätte, jätterädda. Faktiskt räddare där jag någonsin har varit. Lejon, leoparder, vårdsvinn, babianer eller till och med elefante. Vad kunde det vara? Efter en stund hörde vi någon som skrek. Hälp! Hälp! Hälp! Hundratals gånger. Det visade sig vara Sonja i tältet till. Vi trodde först det var en apa eller något annat djur. Sen började damerna vissla i en pipa allt vad de kunde. Sonja försökte skrika med olika tonfall för att skrämma bort djuren. Då hör vi ett enormt skvalan utanför. Det var förmodligen elefanten som pissade. Vi hörde sedan flämtande ljud och rytande. Vi trodde det kom från ett lejon eller från en leopard. Lät Ungefär som Roy Orbison i Pretty Woman, ni vet. Och så trumpetstötar. Efter en timme började regna, trodde vi. Det visade sig senare var vattnet som rann ut ur det vattensystem som satt på Sonja och Bodils tält. Det var elefanterna som rev ner det. Efter ett par skräcktimmar somnade vi faktiskt om och när vi vaknade och tittade ut så låg det en stor hög färsk elefantskit precis utanför öppningen på vårt tält. Sonja och Bodil var alldeles upprevda. De hade inte sovit en blund och var, hade varit vätskrämda hela natten. De hade teorier om allt. Ja då menar jag allt. Hela dagen efteråt i jipen pratade vi inte om något annat. Ja detta var vår scary night i Tanzania. Tanzania. Och här kommer Such Night med Dr. John. Best friend Jim, and here I am trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. Do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Legend. Musik Vid sidan av reser är sport och musik mina stora intressen. Jag ser nog mer sport både live och på tv än vad en del anser nyttigt. Men jag kan njuta nästan lika mycket av en fotbollsmatch för P12 uppe på Vallamra IP som av en Champions League-match mellan Barcelona och Bayern München. Och det är i stort sett all idrott som intresserar mig. Men segling, hästar och motorsport går bort. Såvida det inte är en svensk i OS eller VM förstås. 1987 fick jag vara med om en riktig höjda grej. Jag var ekonomichef på Göteborgs teleområde och min chef Marianne Ivert var inte direkt intresserad av fotboll. Televerket sponsrade Blåvit på den tiden. Många kommer nu ihåg den fyndiga ringen Ringenkamrat som satt i bakrutan på många bilar. Och Blåvit vårdade sina sponsorer ordentligt och när det kom inbjudningar till matcher till min chef så gick hon alltid in till mig och sa Leif, kan du ta detta? Och jag fick ju offra mig så klart. 1987 var jag med Blåvitt en hel vecka i Skottland. När de skulle möta Dundee United i UEFA cup -finalen. Ni fattar själva vilken grej för mig. Och 18 maj hände det som ingen trodde skulle kunna hända igen. Blåvitt tog hem UEFA Cupen för andra gången. Scenen när hela Tenedyce Park ger de blåvitta spelarna stående ovationer under ärevarvet med pokalen, ger mig fortfarande ståpäls och en tår i ögonbrån. Och banketten på The Old Course på St. Andrews var fantastiskt rolig. Det hände mycket den natten med bland annat en Glenn Hussein i toppform. Han var framme vid mikrofonen hela tiden och körde Nu ska vi ut på tigerjakt. vi kan inte gå under det, ja ni vet. Bröderna Holmgren, Thomas Wernersson, Stig Fredriksson, Roland Nilsson, Stefan Pettersson, Peter Larsson. Ja, just gösses vilket lag. Jag skulle med min kompis Ronny Törnqvist ställa ut ett pris från Televerket också. Vi var nästan sit, sista av gratulanterna. Men Hussein störde oss hela tiden och talet blev inte så lyckat, kommer jag ihåg. Jag gillar fotbollslåtar och en av de bästa är You'll Never Walk Alone tycker jag. Här kommer den med Gary and the Pacemakers. When you walk. Through a storm Hold your head up high And don't be afraid Of the dark At the end of a storm There's a goal And the sweet silver song of love, all come. Det var You'll Never Walk Alone, Liverpools och Celtics kampsång. Det lokala laget i mitt hjärta är Sävedalen IF och jag har tillbringat många, många timmar av mitt liv på Vallhamer Jag har varit ungdomstränare i många år. Sonen Jonas har spelat mängder av matcher i årlaget, och jag följer dem i vått och torrt bland annat på min blogg. Kampsången via Sävedalen har jag varit med och knopat ihop tillsammans med Jonas. Hela min familj är förresten stora musikälskare. Inger sjunger i en grupp som heter Strawberry Fields och de är riktigt bra. Men den som fått den riktiga talangen är ändå Jonas. Han har spelat i ett band med kompisar och på senare år har han mest jobbat själv i sin studio i lägenheten och gett ut skivor under det märkliga namnet Clifton Filente. Musiken som han skriver är influerad av Beatles, Samman Garfunkel och annat från 60- och 70-talet. Mycket som var populärt långt innan han var född. Men det är musik som man ändå växte upp med via oss. Han sjunger och spelar alla instrumenten själv. Det är tufft att slå igenom och jag med mina förmodligen skapligt partiska och enögda glasögon tycker det är ett mysterium att ingen spelat in hans låtar. Själv bryr han sig inte så mycket för, utan det är skapandet och spelandet som är det viktiga för honom. Men viss uppmärksamhet har han ändå fått och han har recenserats i ett antal länder. Det roligaste var väl när det damp ner ett glasigt Magasin från Sydkorea i brevlådan med ett stort reportage om honom med bild och allt. Ja, så kan det gå till nu för tiden när allt sprids via nätet. Här kommer en låt från hans senaste skiva It Takes a Thorn to Remove a Thorn. Det var It Takes a Thorn to Remove a Thorn med yngste Jonas. När vi ut ute och reser försöker vi alltid lyssna på så mycket musik som möjligt. Vi har varit på otaliga folkmusikställen och en hel del konserter. Vi har till exempel sett Stones i Shanghai, faktiskt enda gången som de har uppträtt i Kina. Men den konsert som jag ändå håller högst, som jag har sett, är den med Bruce Springsteen på hemmaplan på Ullevi. Det var 1985 och den gången de höll på att rocka ner hela stadion. Jag stod på läktaren när Clarence Clemons öste fram och tillbaka på scenen med saxofonen. Stämningen var elektrisk och folk hoppade värre än när Blåvitt spelar seriematch mot AEK. Jag tänkte för mig själv, är det bara jag som tycker att betongen gungar? Och de fick ju bygga om Ullevi efter den grymme-konserten också. Efter det har jag alltid gillat Bosse Sprängsten. Att han är född 23 september 1949, precis som jag, gör ju inte saken sämre. Här kommer Viva Las Vegas med Bruce. If you swear they won't Det var Bruce Springsteen med Viva Las Vegas. Jag har varit i Las Vegas och det var ett konstigt ställe. Men man säger ju att what happens in Vegas stays in Vegas. Så vad som händer där ska jag inte berätta om här. Det är kul att ha favoritartister som man följer under lång tid. En grupp som vi följt väldigt noga genom åren och som garanterat inte uppträtt i Las Vegas är Galenskaperna. Vi har sett nästan allt de gjort och gillar dem till tusen. Hjärnan bakom det mesta är ju Claes Eriksson som jag tycker är genialisk. Vi såg alla fem väschötaskojen på Stenhammarsalen på 70-talet och sedan dess har vi följt Claes och gruppen genom åren. Helt nyligen var vi att titta på 30-årskalaset och återupptäckte en del godbitar som de har gjort genom åren. Nu är det sommar och här kommer en sommarsång, sommarlåt. Det Sil med galenskaparna. Det är en låt som säkert spelats på många midsommarskalas här på Västkusten. Silla gotté, silla det, silla gotté, silla gotté. Ful, nu kommer fylla Har fiskebåten i skapiskesill, världskrålen. För det nu går sillagsillag och det är sillagsillag på vägssylan. Jag vet hur sillag går. Var du en syd, var du en till mig. Ska läggas in i lög Senast eller till Vär tråden För nu går sula till Han älskar sin Viss funsetat allu ba på kalas. jag ska ta en klar till till min macksel väre trollen för nu går silla silla går det i sin Det var säll med Galenskaparna och nu är det dags för reklam och nyheter, men var lugna, jag är snart tillbaka med mitt sommarprat. Radio 88 Välkomna tillbaka till mitt sommarprat här på Radio 88. Jag berättade för en stund sedan om Jonas och hans musik och ni märkte hur stolt jag var va? Men ingen inget konstigt med det, de flesta föräldrar är stolta över sina barn. Min äldste son Tobias har inte spelat in skiver utan satsade många år på att bli en så bra 1500-meters löpare som möjligt. Han kom långt och vann mycket men han nådde inte ända fram till den allra yppersta eliten. Sex SM-finaler på 1500 meter där han blev fyra som bäst. Någon juniorlandskamp och otaliga DM-guld har det bland annat blivit. Han var kort och gott Göteborgs bästa medeldistansare under ett antal år. Och jag har nästan alltid varit med och tittat när han tävlat. 2003 och 2004 arbetade han parallellt med löparsatsningen som volontär i en skola för fattiga barn i centrala Guatemala. På den tiden var det inte lika lätt att ha kontakt med någon på andra sidan jordklotet som det är nu och vi var oroliga många gånger. En kväll satt vi på en restaurang i Barcelona och tappas i godanrå och ringde hem till Jonas. Han var uppriven. De har ringt från Guatemala och Jonas, Tobias ligger med dropp sa han. Då kände man sig väldigt liten och hjälplös. Tobias skriver en uppskattad dagbok på nätet och jag ska läsa ett stycke ur den. Här kommer det. Lättskrämda läsare varnas härmed. Följande text kommer att handla om allhanda sjukdomssymptom och kan verka anstötligt på er med klen mage, bräckligt psyke och svullna polyper. För i fredags blev jag nämligen sjuk. riktigt riktigt rejält sjuk som Glenn Strömberg hade sagt. Det började när jag var ute och sprang på eftermiddagen, mitt andra pass för dagar. Dock kände jag att något inte stod rätt till och jag avbröt träningen för att istället lunka hem. Väl hemma bröt allt ut på en och samma gång. Inte nog med att jag spydde. Hela kroppen började skaka och så även ansiktsmusklerna. Jag kände att jag mer och mer började likna jokern i Batman, vilket inte är särskilt avundsvärt. Hur som helst, hela huset var vid det här laget på benen. Och det stod en hel hoper i mitt rum som för övrigt var sorgligt ostädat just denna dag när jag bjöd på öppet hus så att säga. Jag var ett skraj så här dags men som tur var bodde en sjuksköterskestudent här i huset, Sandra hon lyckades lugna med rätt blå. Ägaren av huset där jag bor är läkare och han dök också upp konstaterar att det antingen var fråga om matgiftning eller om uttorkning. Eftersom han inte kunde dricka något satt han in dropp och med det fick jag ligga resten av kvällen och natten. Mitt i Villavaland skulle min kompis Johan hämtas från bussterminalen. Jag gjorde några ynkliga ansatser och resa mig för att åka och hämta honom men det var ju lönlöst. Istället hjälpte Joel mig genom att hämta honom i sin bil. När Johan kom till mitt rum möttes han av en frånvarande tom blick från mig. Kanske inte det mottagande. Man hoppas på när man varit på resande fot i ett drygt dygn. Redan på lördagen repar jag mig rätt fort. Jag är rätt säker på att det var frågan om matförgiftning och kommer nog att passa mig rätt noga hädanefter. Och träning får jag nog vänta mig till på onsdag eller så. Men som sagt, nu är jag frisk och fin igen, gott folk. Det finns ingen anledning att skicka blomsterkransar med sidemand. sidemand. Imorgon väntar skolan igen, det ska bli skoj. Här kommer Alberta med Erik Clapton. Ha ha ha. Oh, boy. Jag har en viss förmåga att råka ut för dråpliga och pinsamma saker i vardagen. Jag bara måste få berätta när jag var med min fru på Ikea för ett tag sedan. Det var lönehelg och massvis med folk där. Jag stod som vanligt inte ut många minuter inne i varuhuset utan köpte en tidning och gick upp till restaurangen där det om möjligt var ännu mer folk. Jag köpte en biskvi och kaffe. Jag tror det heter biskvi. Det är en sorts stor bakelse var det i alla fall. Eh, en enda ledig plats hittade jag vid ett bord. Det satt redan en familj där och dessutom en tant. Jag knödde mig ner vid tanten och bredde ut tidningen. Ställde min pappkasse på golvet och började läsa. När jag skulle ta första tuggan på biskvin såg jag att tanten satt och mumsa på den för fullt. Jag blev först helt ställd och sen blev jag riktigt, riktigt arg. När hon la ner den på fatet så ryckte jag därför åt med bakelsen och tog demonstrativt en stor tugga och sen stirrade jag ut tanten, säkert i tio sekunder. Hon stirrade tillbaka på mig som om hon träffat på ett UFO eller något och jag bara drog därifrån. När vi kom hem hittade jag hela min biskvi i pappkassen. Jag hade rivit ner den med tidningen och det var istället hennes bakelse jag tagit en stor tugga i. Gissa om jag skämdes. Nej, det var inte jag, jag bara skojar Det var en kompis som råkade ut för detta Fast det skulle mycket väl kunna varit jag Jag tycker det var en så rolig historia Så jag gärna vill berätta den Och visst är det roligt, jag älskar vardagskomik Här kommer Did you ever have to make up your mind Med John Sebastian i Loving Spoonful Did you ever have to make up your mind? Other behind, it's not often an easy and not often an kind. Did you ever have to make up your mind? Did you ever have to finally decide? To say yes to one and let the other one ride. There's so many changes and tears you must hide. Did you ever have to finally decide? Sometimes there's one with big blue eyes. Thing. She's, She's that one, one in the world Your heart gets stolen by some nasty little girl And then you know you'd better make up your mind You pick up on one and leave the other behind It's not often easy and not often kind Did you ever have to make up your mind? Here they dig a girl but you kiss her And you get distracted By her older sister When him wants her father And takes you in line And says, better go home Son, and make up your mind And you bet you better Finally decide And say yes to one And let the other one ride There's so many changes And tears you must hide Did you ever have to find min syster tyckte absolut, när hon hörde att jag skulle prata, att jag skulle försöka förklara vad det är som har gjort mig till den person jag är idag. Och det är ju inte lätt att göra en analys på en sån komplicerad och samtidigt högst ordinär typ som jag. Nåväl, här kommer i alla fall en liten pusselbit. Det skulle omorganiseras på Telia, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Och alla i ledningsgruppen skulle gå igenom ett stort personlighetstest. I två jobbiga dagar höll psykologerna, eller vad det nu var, på med mig. I utvärderingen där jag bland annat fick veta att jag hade ganska mycket lötte på axeln sa de också att jag måste ha varit med om något hemskt när jag var tio år och som förmodligen påverkat mig en hel del. Och när jag tänkte efter hände det faktiskt något när jag var tio år. Min familj flyttade ganska mycket i Dalsland och Bohuslän när jag var liten. Min pappa var pastor och då flyttar man ganska ofta. Nu borde vi på oröst och ganska så omodernt med utedass och allting. Mamma var hela 45 år och jag fick en lilla syster som föddes alldeles för tidigt. Både mamma och lillasyster höll på att stryka med. Det var jättehemskt och mycket dramatiskt. Mamma låg på sjukhus lång, lång tid och Karian, som min lilla lillasyster heter, fick bo hos en faster i Göteborg. Jag längtade jättemycket efter mamma och det är klart att den händelsen påverkade mig på något sätt. Och att växa upp mitt i en syskonskara på sex i en religiös familj har såklart också format mig. Men mamma och pappa var fantastiska och jag har verkligen inget att klaga på när det gäller min uppväxt. Min pappa har jag alltid haft som förebild. Han var alltid väldigt närvarande och han älskade alla människor. Jag hörde honom aldrig tala illa om någon. Han såg något gott hos alla. Skulle man bara komma upp till hälften av det sätt han behandlade sina medmänniskor så skulle jag vara mera nöjd. Fast någon uppmuntra när det gäller sport fick jag inte. Jag har själv varit med mina pojkar tusentals gånger på träningar och matcher. Men jag kan inte påminna mig en enda gång som pappa var med mig och åkte skidor eller hjälpte mig med skridskor eller så. Men det var andra tider och min pappa var fantastisk på så många andra sätt. Och det är med stor värme jag tänker tillbaka på både min pappa och på min mamma. Här kommer Son of a Preacher Man med Aretha Franklin.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 Mm -hmm. Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me You come and tell me everything is all right You kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the A preacher man, the only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man, yes he was Whoa. Mitt radioprogram börjar lida mot sitt slut och jag tycker det har känts som en stor förmån att få sitta här och lägga ut texten väldigt mycket utifrån mig själv. Jag tänker bli lite allvarlig så är på slutet. Jag är en människa som tar det mesta för givet och tänker egentligen inte så mycket på varken det som har varit eller på framtiden. Jag bara lever på och har det väldigt bra på många sätt. En härlig familj, många trevliga kompisar och en meningsfull vardag. Men ibland får man sig en tankeställare. Det händer saker i ens närhet som bara inte får hända och som verkligen får en att stanna upp och tänka till. Bara de senaste åren har flera nära kompisar gått bort och lämnat jättestora tomrum efter sig. Annika, Monica, Titti, Peter, Ralf, Henrik och sen, nu senast Thomas, har ja, Det börjar bli många nu. När man tvingas stanna upp och tänka fattar man hur snabbt saker och ting som man tycker är självklara kan ställas på ända. Som ett slutord får bli, ta vara på dagen. Ta de kontakter som du tänkt att du ska ta men som aldrig blivit av. Skjut inte upp dina drömmar till imorgon. Då kan det vara för sent. Här kommer If I Could Dream med Elvis Presley. Be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh why. Understanding sometime Strong winds of promise that will blow away The doubt and fear If I can dream of a warmer sun Where hope keeps shining on it. a world that's troubled with pain but as long Du har lyssnat till ett program med sommargästerna i Radio 88. Jag som pratat heter Leif Lundvall. Och programmets producenter och ljudtekniker har varit Annika Jansson och Stefan Garud. Tack för att du lyssnat. Här kommer till slut Ella på Knippla med Kalle Storm. jag Går in inga ro Så är får ro En får ro För sin kärlek och tro Störmen är våldsam här I Västkustens trakten Jag går och önskar Var den fjaste dag Att vara en mänske här På huvud som så Nu kan du ro Bråser inte idag. Det bråser är det bråser, jag vill ro jag vill roa. Och i alla ägda tider är det ingen som jag tror. Jag vill roa. Bråser, 12, 12, 12, 12, 12, bleget så passat jag kunde ropa min vän. Jag fick en kjö, sen fick jag vända igen. Sen fick jag ro, jag fick ro. Börde börja blåsa igen. Åh, äldre, och hela börjar ropa, jag väl och ro. Jag kommer sedan till att det börjar blåsa, ju så. Bara det Detta, och hur har lövat min kärlek och tro Den till knäffla går det inga prov Så en får ro, en får ro För sin kärlek och tro Så en får ro, en får ro För sin kärlek och tro En får ro Ansvarigt producentteam har varit Annika Jansson, Stefan Garud och Leif Jonasson.